Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Heteor Podcast 36. rövid adását halljátok, ami azért különleges, mert hétfőn vesszük fel, annak ellenére, hogy ez egy hétfőn felvett podcast. Örüljetek együtt velünk, én vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és én érzem magam elsősorban bűnösnek, amiatt, hogy eddig nem sikerült a hétfői adást hétfőn felvenni, de ma ittam Zolteát, és... Ezért, ezért most nem fogok a adás közben, meg előtt sem. Én pedig költes igazs vagyok, én letőbe alszom, mert a két héttel ezelőtti házi buliból maradt szörnyű-szörnyű bortiszom közben. Uh -huh. És veled még történt valami, ezt ne hallgassuk el a hallgatók előtt. A ja, tényleg... hallgatás kihúztátok. Tényleg kell vigátoljak? Hát, hát mi az Istent? Most egy iPhone boldog-boldog talán vagyok. Egyébként gyakor, gyakorlom, hogy hol is kell fogni, hogy legyen rajta ilyen. úgyhogy többet... régi iPhone? Ez egy fekete ez iPhone 5, ami most így a kezemben van. Még nem, nagyon nem laktam be, tehát ezt ma, ma délután vettem át, és még, és még nem is sikerült beleraknom a SIM mert Nyilván rossz méretű szímet használ a Nexus 4, és jó méretűt használ az iPhone 5, úgyhogy uh, még leszek egy holnap reggel, hogy ugye a tében ben átváltassam, mert, mert gyáva vagyok, oldóval neki menni a színkártyának. Uh -huh. De egyébként az összes ilyen aluljáró GSM fióküzdödben levágják neked lyukasztóval. Az is opció. Félek rettegek az ilyen dolgoktól. Nagyon helyes, csak szabálykövető módon kell ezt csinálni. Én Jobbra nézel, barra nézel, ha nem jön semmi átmész. Na, de, Arra, de... Jó, de... sosem hogy melyik irány. Attól, hogy Val... melyik országban vagy. Valamelyiketök lapozgat egy könyvet a hangok alapján legalábbis erre következtetek, már pedig mi nem könyvből dolgozunk, ugye. Látóljuk de... az egészet. Izgamos, háttérzajos adás egyébként. A következőben hozok majd egy kis parmezánt torzolni, hogy valami. <síthat> <síthat> Na, még annyit szeretnék az iPhone-os sztorihoz, hogy kérlek kedves hallgatók, mondjátok meg, mi a killer app. Mert amit eddig látok, attól nem vagyok lenyűgözve. Tehát nem láttál olyan appot, ami Android-on ne lenne meg, és uh, iszonyú boldoggá tesz téged, hogy majd, ha használhatod iPhone-on végre? Ö, például. ami, tehát Olyan, hogy, hogy ne érezzel magam, magam úgy, hogy most egy ilyen két cég között van rekedve a platform, mert vannak olyanok, amiken gyakorlatilag a régi kinézet jön be, vannak olyanok, ami az új, és vannak, amiben fele-fele, és, és valahogy hiányzik az Androidnak az a kifinogult navigációs rendszerek meg vannak gombok. De tudom, hogy rossz a hozzáállásom a platformhoz, úgyhogy segítsetek meggyőzni arról, hogy ez jó dolog. Mindjárt figyeltük, amikor az Androidot és a kifinogultat egy mondatban használtad. Én is meglepődtem ezen. De később majd egyszer számok érik rajtad egyébként. Igen, egy sötét sikátorban egyszer elérdál majd valaki, és pofonvág egy fablettel. <síthat> De várja, a fabletesek azok most örülnek, hogy kifinomultak neveztem azt a szörnyűséget, amivel pofon tudnak vágni nem? De a fabletesek mindenek örülnek, adtak neki egy kezelhetetlenül egy telefont, és annak is. Én ilyen kezelhetetlenül telefont akarok. Én fabletes akarok lenni. Olyan, mint egy kisgyerek egy fagyival latsz neked, és mosolyog. Így, így. És még én azt akartam megkérdezni tőled, Gors, hogy ha jól tudom, akkor a Nexus 4-eddel az történt, hogy betört a igen, pontosabban a, a, a digitizernek nevezett alkatrész, ami a, a, az érintések feldolgozás helyett felelős, ezért a képernyő alsó harmada nagyjából nem fogad érzékelést, nem, nem fogad tapintást. Uh -huh. ilyen, ilyen első világháborúból hazatért veteránként, le, lebémult az alsó fele. Ha, tehát egy, képzeljünk magunk elé egy háborús veteránt, akinek az alsó harmada nem fogad érintést. Rendben, de igazándiból, azt akartam én kérdezni, hogy akkor ez most úgy van, hogy olcsóbban tudtál egy iPhone 5-höz jutni, mint amennyiért megjavították volna a Nexus 4-edet? Igen. Az anyja, te ilyen olcsón tudsz iPhone-hoz jutni. Mindnyiért javítanak ma egy Nexus 4 et Na, jó, csúszhatok egy kicsit, de nem sokat. Azt, azt mondta nekem a, a megbukért 30 másodperc alatt szétkapó kollégám, hogy az alakatrész a Nexus 4-hez az 40 ezer forint körül lesz, és lévén, hogy 60 körül volt, a, tehát 300 valahány plusz száfa volt a Nexus 4 maga, így nem igazán érte meg. Uh -huh. És Nexus 5 nem lehet még kapni, vagyis éppen lehet kapni, de csak fehéret és csak 32 gigásat, ami egy nevetséges kombinációt semmiképpen nem szerettem volna. Úgyhogy azt nem tudtam behozatni magamnak, viszont a, a, a kolléga, aki Uh, akit megkérdezte, hogy nem tudna nekem behozni egy, egy Nexus-t, az, az visszakérdezte, hogy de egy iPhone t nem érdekel véletlenül? Mert hogy neki éppen az van eladó. Úgyhogy uh, gyakorlatilag egy Nexus 5 árában vettem meg egy iPhone ot uh -huh. Hát uh, ma még fogunk beszélni egy telefonról, ami megoldást jelenthetett volna a problémádra, de ezt a poént ne lőjük le, úgyis annyi poénunk van még előtte. Vagy alapvetően egy csomó marhassággal készültünk a mai De lelődjünk a Point, az azt mondja, miért nem lett volna a megoldás? De ne lelőd már le, de miért nem lett volna? <gül> <gül> ne nevezzétek meg a terméket, és lőjétek le a megoldás, ügyelleg, hogy miért nem lett megoldás. Erre kínos a hogy ne lőjük le a, a termék nevét, viszont az összes spoilert elmondjuk, mert hogy 2014. januárjában ö, jön az a telefon. Nem, már kapható. Bizonyos területeken, olyan területekről, ahonnan nem tudom behozni. Az Egyesült Államok nevű részen kapható. Nem. De, egy hete. Valamelyik, nem nem olvas a cikket. Hát, oh. akkor, az biztos én voltam, de én azt olvastam. Mindegy, ha odaértünk, akkor ezt még egy kicsit fejtegethetjük. Ott van, Örnyi 2014. Igen, itt ilyen Wil Amennyiben ugyanarról a telefonról beszélünk, amelyek most tényleg meg verni minket, ha egyszer rendezünk a, is őrzést. Nyilván a Xiaomi, nem a, a Xiaomi-ről, a Xiaomi nevű kínai gyártó telefonjáról beszélünk, igaz? Jó, a kínai gyártól. Tegyük már fel azt a kérdést, a kedves hallgatóknak meg nem nevezze a probléma, miben a létét, hogy az ember mit csinál, hogy a kettő színkártyája van, és egy telefon szeretne használni, amelyett, hogy felköti magát például, hogy egy egyszerűs gyors megoldás. Dual színes telefont vesz, ezt én is meg tudom mondani. Jó, de azt mind ilyen gyarumos izé, olyan cégek gyártják, akik vadászrepülőt is csinálnak a kínaiaknak, és már az sem az igazi. Tehát azt kérdezed, hogy melyik a jó dual telefon? Hogy ez a kategória létezik -e egyáltalán, hogy, hogy nem csak a, a Gigabyte mobiltelefonos üzletágát érintette meg ez a probléma, hanem valami tisztességes gyártót is. Hát tisztességesnek nem nevezném, de a Samsungnak van dual-szímes készüléke. Jó, Ezért szerintem samsung -ot az tisztességest, igen. Okay. hogy nehogy azt mondta, hogy a Samsung. Nem, nem, ez tisztességest. És a belpiacos szépen. Lenovo sem ér. ér. Amire Na kézzel jó, kell, rá a, Google play -t. Ez a kérdés nyitva van, és várjuk szeretettel a válaszokat. Viszont lassan itt az ideje, hogy belevágjunk a, hát mindenek előtt az égi jelenségünkbe. Igen, igen mert az a, az égi jelenség, hogy a space.com híradása szerint még sincsen vírus az űrben az iss en Úgyhogy aki eddig félt, hogy a nyakába fog esni a teljes, teljes nemzetközi űrállomás, az, az most így megnyugodhat egy picit. És azt mondta, hogy nincsen, vagy azt mondta, hogy ez nincsen? Lehet fent, de eleve egy ilyen félre, egy anekdotát érthet félre a teljes nemzetközi sajtó, ha minden igaz, és hát Igen. a jó Isten tudja, hogy mi Igen. van fent. Ez a Kasperszky nevű fickó egyszerűen elmesélt egy, egy anekdotát, és a sajtó úgy értette, hogy ez nem anekdóta, hanem híradás és gyorsan megírták. Aztán Kaspersky barátunk nem győzött mentegetőzni, de ez csak úgy elmesélte, mint egy ilyen közszájon forgó feltételezést. És az az is... egyébként is szeret nyilatkozni ilyen furcsa dolgokat, de fel se tűnt, hogy mond még valamit. Azt figyeltétek, hogy a vírus vagy írók azok ilyen furcsa emberek mind? Igen. Vagy meghalnak. Igen, és Freudi volt az elszólásod is, ugye a vírus szoftverítók? Igen, igen, vagy kezdhatni a bor. <laughs> A félédes tábor, a, a félédes van, vörös tábor igen. A kérdős írtókról. Mégpedig az, hogy az elmúlt héten elhunt egyébként Szörpéter 40, nagyon kevés évesen, aki a vírusírtás olyan magyar atya volt, aki, aki külföldön az élvonalban dolgozott, azt hiszem a Norton-nál, illetve Simonteknél, hogy egészen pontos legyek. Ő volt, ő volt az F elfprótos ember, ugye? Ö, nem, Simontek, előtte meg Pasztőr, az volt a magyar vírusírtó. Pasztőr, tényleg? Hú, még mennyire jó név. Azért remek név. Mert azért nem szeretném hirtelen felhevíteni a, a számítógépemet. Vágjunk át egy másik témára gyorsan, akkor elmondom azt, hogy kijött egy... Hát tulajdonképpen számítógépnek tekintető eszköz a Sony PlayStation 4-es játékgép, ami amellett az első nap eladtak egy millió példányt, ami rohadtul sok. Gyorsan utána googliztam, semmi nem adtak el, úgy néz ki, hogy játékgéppel ennyit egy nap alatt, de még a Wii-ből sem ami azért ütött tanul. Uh, amellett kettő érdekes hibát csinálni, az egyik, hogy pirosan villog, ekkor túlmelegszik, azt jelzi, uh, vagy kéken villog, uh, illetve pulzáló világítás, amit én, azt pedig azt jelenti a szonynak a, azóta kiadott hiba kereső kézikönyve szerint, hogy a következők egyiket történik. Nem kompatibilis a tévével, rosszul csatlakozik a táp, valami vinyó probléma van, és vagy egyéb hardveres gond. <síns> Minden hát, másra valószínűleg van más jelzés. <síns> Illetve a másikönt mondta Szani, hogy a gépek 0,4%-et érinti ez a meghibásodás, azok viszont nagyon hangosan követelik, hogy azonnal lőjenek valakit főbe. Valaki gyó, nálam gyorsabban tud fejben számolni 40 ezer készüléket kell az jelentsen. Ja, hát az semmi. Szerintem is, ez csak ilyen marhasság, erről beszélgetni. Hát 40 ezer az 1 millióból szerintem egész jó arány egyébként, nem? Hogyha csak ennyi melegszik túl. Ahhoz képest, Persze. hogy mennyire parázott mindenki, hogy, hogy ezek az új hardverek ezek mindenképpen melegedni fognak, és az előző konzoloknak is ez egy hibája volt. Ez inkább ott kínos egy kicsit egyébként, amikor megnézed az Amazonon a launch bundle a visszajelzéseit, és mondjuk van 5 csillagos 93, 1 csillagos 40, és közte elszorva 5-6 akármi, és mindegyik másik ilyen elsőnak megvehető csomag nagyjából ezt a, ezt a megosztást mutatja. És mire következtetünk ebből a megosztásból? Ö... Ezért, megosztásból. Arra, hogy valami probléma mindenképpen van, hogyha örülötesen sok lentülégedett ember van, és ehhez képest mondjuk nagyon sok, vagy, vagy feltűnően sok atya, Isten nem működik, kérem vissza a pénzemet, vélemény. Jó, hát mm. a gimmerek amúgy se a kifinomult véleményükről híresek. Igen, eléggé kettes számrendszerben véleményt alkotó emberekről van szó többnyire. Egyes vagy nulla élő, vagy hulla? Minden oh. megvan téve azért, hogy, hogy ők kényelmesen érezzék magukat, akinek esetleg elromlott a gépe, és tényleg nem működik, és, és nem tud életet lehálni bele még akkor sem, hogyha a Sony útmutatását követően szétszette a Winchester-t és megigazgatta benne a kábelt, akkor az annak kicserélik az eszközét. Legközelebb február környékén kap majd újat, de hát istenként. Nem is lehet kapni most sehol Akkor ezek után? Hát ma még azt nyilatkozták az embereknek reggel, hogy akkor, akkor a következő shipment majd azért így karácsony után térjünk rá vissza, kedves barátom, addig lehetne már józni, vagy valami. Szerintem ezt át fogják értékelni most, hogy lett belőle. És úgy fognak járni szegények, mint én az Androiddal, hogy muszáj lesz egy Xbox-ot venni helyette. Nagyon rosszul hangzik. De viszont még nem jött ki az Xbox One, és könnyen Jó, lehet, ott reggel. is nagyon vicces dolgok fognak még történni. Jövő hétvégén fog, de ez egy ilyen izgalmas, már-már már Hollywoodi filmnek is alkalmas sztori. Ugye itt az elején a Microsoft nagyon hülyén kezdte, rendkívül sok csapdába sikerült, mosolyogva, integetve belesétálnia. És most, hogyha simán kiadják és nincsen már semmi gond, akkor, akkor még akár pozícióba is kerülhetnek. Hát figyelj, azért ez a négy-tized meghibásodott PS4, ez nem olyan nagyon tehát ez inkább csak a sajtó számára érdekes, a kereskedelem számára Rada, ez várja, semmi. Ez a 4-10% a sony a száma, aki a ps 4 gyártja. Tehát ez egy kríziskommunikációs krizis, lépés. Tehát szerinted az van, hogy valójában minden második gép rossz, vagy mondjuk minden tizedik? Ö, nem, nem, nem mondanék számot. Azt mondom, hogy sony nem hiszem el a, a számot. Uh -huh. Uh -huh. Ebben igazságod lehet? Nem teljesen érdekük, hogy elmondják az igazat. Az elkövetkezendő napokban úgyis befutnak majd az első értékelések, meg unboxingok -ok, és akkor abból majd lesz valamiféle képünk arról, hogy mennyire romlik el. Maga De a tűzőként titán... jónak tűnik. Ez benne az igazán zavaró. Mármint mi csoda? Maga a PS4 mint, mint eszköz. Ja, értem. A... Ha már itt tartunk, akkor csak megemlítem, hogy a The Virgin megjelent egy egészen csodálatosan kinéző PS4 review, ami nem csak azzal teszi magát híressé, és fontossá, hogy nagyon alaposan végigveszi a PS4 előnyeit és hátrányait, hanem, hogy mindezt egy nagyon elegáns formában, mármint weboldal formában teszi, úgynevezett Snowfall típusú oldalt készítettek. Erről ma még fogunk beszélni, remélem, ha belementek. Úgyhogy most nem mondom, hogy mi ez, inkább csak majd belinkeljük, és Lát... olvasgatjuk. Láttátok a Rock Paper Shotgun című magazinnak? a válaszát a, a, erre, erre a poligonon megjelent Snowfall-cikre? Nem. Igen, igen, igen. Ugyan... Nekem az Orros or or Smiley nagybarátjának mondjátok el, hogy mi volt abban a válaszcikban. Egy darab kép, ami nagyon lassan, úgy a rajztechnikával kirajzolnak egy pp t és azt mondják, hogy igen, ez jobb, 10.5 mm. pont a 10-ből. <laughs> az viszonylag szellemes. Egyébként, egyébként egyébként dolog zavaró ebben a poligonos cikkben most így belenéztem, hogy a scroll oldalt ez a szírszer, ami csúszik le és jelző, hogy hol állsz a cikkben, az folyamatosan baszkurálja. Mert az összes ilyen snowfall cikk baszkurálja a scrollt, ezért gyűlölem az egészet. Jó, de itt a kijelzést is, azt hagyományosan nem szokták. Ahogy, ahogy tölti be az elemeket, úgy nem tudom, hogy hol járok a cikben akkor lábjegyzetként még beszúrom azt a hibajövítást, hogy én verge mondtam mondtam valóban a poligonon jelent meg, ami egyébként a verge is kiadó vállalatnak a játék szájtja, tehát nem jártam nagyon messze a legalábbis tulajdonviszonyi nézőpontból nézve Ez, Ez a Fox média, akik mit is vettek mostanában? Fú, valami az nagyon van, meg... egy beszerzésük? Igen? Aha. Én csak azt tudom, hogy még az övé... A vette meg most. A, az egy ilyen helyi, városi Ilyen egy nap a városban jellegű blogok, csak pár lenne nagyobban. Uh -huh. 20 és 30 millió dollár között volt a, a, a bevásárlás. Az a, az a legszebb, vagy érdekesebb ebben a Vox médiában, hogy nagyon durván vásárol be, és mindezt teszi kockázatítőkéből. <gül> az elég érdekes elképzelés. Tehát nagyon érdekesen áll hozzá ehhez az újság dologhoz. Szeretnék hát, jó visárokat csinálni. Egy góker klont, vagy egy góker kihívót, ahogy nézem, elkezdik lefedni szépen a részterületeket, ügyes? Uh -huh. Hajrá, Vox Media! Hajrá, szarvasok! Ezzel a szellemes átkötéssel vezetném be végre az igazán érdekes híreinket. Az első ezek közül is egy golyóálló szarvas. Amit távirányítani lehetett, aki Bambit várt, az most csalódik, mert hogy Amerikában, a szabadok és bátrak hazájában. Vannak vadászok, akik megláttak egy szarvas az útszélén, ahogy meglátta a letört virágot János a vitéz is, akkor áll a kocsiból, mert hogy hát istenkém, ha nem találja akkor akkor egy töltény volt, ha nem, akkor meg van macsara. És ez annyira durva, nem egy jó felség is, ezt gondolják a hatóságuk is, ezért vannak olyan robot szarvasaik, amik szarvasnak tűnnek, távirányítóval távi, lehet rajta mozgatni dolgokat, hogy valamikus interaktivitást sugaljanak, meg úgy talán majd jobban észre lesz aki pedig rááll, azzal helyben kivizetetik a 2500 dolláros sárga cseket. Igen, és azt még tegyük hozzá, hogy lehet a majd a belinkelendő cikkben videót is látni, ahol a robot pont úgy néz ki, mint az igazi szarvas, de amikor megmozdul, tehát mondjuk elfordítja a fejét, vagy csoválja a farkát, akkor az annyira végtelen a barkács, hogy nem tudom elképzelni, hogy hogy nem tudom, tehát aki távcső nélkül zen alapon csak úgy csukott szemmel hang alapján céloz, és ezért nem látja a az esetleg csőbe húzható, de bárki, akinek van szeme, az soha nem fogja hinni, hogy ez egy élőlény. Azt látom, amikor már a vége felé jár a pályafutásának, hogy azt írják, hogy ezer lövést kibír, mielőtt le kell cserélni. Most érted, ezt megcsinálják, ugye ezt a mechanikát katonába eladnak 10 milliókos seregnek. Igen, csak kicsit darabos lesz a sereg mozgása akkor. Katonából is drón szarvasokat akarnak eladni? Igen, szarvából lőni a lézert. Egy drón szarvas, az érdekesen hangzik egyébként tényleg. Olyan lenne, mint a második világháborúban az amerikai katonai delfinek. Igen, csak ezeket valahol Amerika közelében irányítják, és bevet, bevetik Irakban a drón szarvasokat. Ú, uh, de képzeljétek el azt a katonát, akinek ez a feladata. És nem illafoglalkozom, hát a seregben vagyok. És mit csinálsz? Egy drónszarvast irányítok egy konténerből. Az nagyon kínos. Ja, itt itt javasolnám azért, hogy az össze nem azokat más most cserjük. A drónszarvas egy drónvad. Drónvad. Nem kevésbé vicces a következő készülék is. az, az valami csodálatos, ilyen filozófiai mélységeket tapos a gifoszkóp. Volt a mai napon egy olyan pillanat, amikor egy kolléganőmmel ültünk, néztük a monitoromat, ahogy a férfi a körbe-körbe menős tekeri a gifoszkópot, és eltelt 5 perc. <gül> és, és csak néztétek, csak néztétek. És történt, igen. Érted, ott vagy benne a történetben. A gifoszkóp az a kurblis fényépítőből készült, ennek ellenére 299 euróba kerülő eszköz, ami ilyen tekergetős animációja változtatja az animgifet. Mármint, hogy kézzel, egyéb... mechanikusan tekergetős, tehát, hogy egy igazi tárgyot, tárgyat tessenek maguk elé képzelni, ami, ami valahogy azt tudja, hogy ilyen kis fémlemezeket törget körbe-körbe, hát nagyon nehéz ezt leírni. Ne, nehéz ez hát, mint a lapszébi pörgetős animáció. Hát tulajdonképpen csak olyan csak Körbe-körbe, így van, és az a viccesben, hogy anim gifeket nyomtatnak erre a lapra, tehát, tehát az anim gifet ami ugye valami analógú dologból készít egy digitális dolgot, azt visszaviszi analógba és mechanikusba. Valójában vicces, hogy az elmúlt hónapban ez a második gifeket analogizáló projekt, ami szembe jön. Volt ugye pár, pár része korábban beszéltünk is a, a kacsintós gif készítőről, ami Kickstarteren azt hiszem, 5000 Dollárt akart összeszedni, és 30 ezer körül sikerült neki, és itt van ez a másik. Igen. Nagyon, nagyon jó, hogy így hogy így ezek a, hogy a mémekből termékek lesznek. Én most találkoztam úgy szintén azt hiszem az Indiegogon egy olyan projekttel, ami egy, hát mondjuk, hogy olyan, mint egy, egy nem egy narancs, hanem mondjuk egy pomeló, egy akkora méretű labdát képzeljetek magatok elé, amin körbe-körbe mindenfelé lencsék láthatóak, mert hogy abban fényképezőgépek vannak. És az a cucc azt tudja, hogy ha feldobod, akkor csinál egy ilyen 360 fokos gömpanorámát. Tehát egy ilyen fényképező készülék, ami a, a feldobás után, tehát azt hiszem, hogy ott a nullponton, amikor megáll pillantra a levegőben, akkor fotóz, és aztán ezt már nem emlékszem, de biztos blu át lehet lőni a számítógépre. És ugye ez e, nem olyan régen, e, ez egy divat volt, csak ezt a, ugye úgy csinálták az emberek, hogy beállították a 10 vagy a 2 másodperces időzítőt a hagyományos fényképezőgépükön, és feldobták. És ez valahol a levegőben fotózott egyet, és mindenki nagyon örült, hogy ez mennyire egy ilyen punk dolog. És a punk dolog, dologból most termék lesz, és úgy elképzelem, hogy ki az, aki nekiáll, és megvásárol egy ilyen feldobom, és akkor kamera lesz belőle dolgot. Én és szívesen vennék egy ilyet, mert, mert vicces, csak aztán megnéztem az állát. De és ez, jó, viccesnek vicces, de hogy nyilván háromszor vicces, de aztán utána nem fogsz soha többé fotózni vele, nem? Nem hát biztos. Se. Tehát hogy a, a feldobás szerintem unalmas sem válik egy idő után, nyilván. De azért ezt a dolgot be lehet más dolgok alá gurítani, meg mit tudom én. Tehát csak van benne lehetőség. kötöd a kutyád nyakába, és autom automatára állítod. Most jött be, ki bedobod a... a női napozóba. Például. Vagy most a kisgyereknek játszani? Most két nem régen egy... <coughs> ö, ö, hogy hívják a 3D-s fejre rakós Kickstarteres kütyüt? <gül> Ez mindig egy helységet az... De én tudom, hogy a búvár szemüvekre, szemüvekre gondolok. Hogy... A búvár szemüvekre gondolok, igen. Aminek a neve soha egyetlen adásban sem jut könnyen eszünkbe. Mm. És. adásnaplót? Ne, ne, ne. Egész egyszerűen, csak majd mindjárt, mindjárt, hogyha gosta tovább mondod, addig. Az, az -e van egy Oculus Rift? Azaz. Ez és ezt most egyezétek meg jól, mert legközelebb belekérdezek. Ja, felírom egy posztitra, és felragasztom a monitor szíllel, és még a jelszavamat is megváltoztatom rá, ha már ott van. <gül> Na és Oculus mi van az Igen. Oculus rift -e? És az ó helyett nullák vannak, ugye? Az helyet a helyett pedig egyes. Most jött ki egy Oculus Rift-re készült film amit egy hasonló feldobom kamerával, csak azt hiszem összetákolt össze, össze eszköz használtak erre, tehát így akár merre tudsz forogni, miközben nézed a filmet. Az a cím, Zero Point. Aha. Hát gyönyörű. Ez ugye az, ami jobban hangzott, mielőtt megcsinálták, mint miután. Ez a jövő, Ádám. Nem értem, hogy mi a baj. Még szagokat raknak bele, meg fröcskölnek közben rád vizet. Jaj, azt hiszem, meg a színekbe. Pont láttam, ami teszi a köröket a magyar interneten, a csávó, aki a első állítólag elismert, és állítólag első kiborg, aki azzal kezelte volt az ő színvakságát, hogy építette egy ilyen tuccost. Ott függ a feje mint egy bóbita, és hangá változtatja a színeket. Ne. És úgy öltözik, ahogy az, ahogy az neki jól hangzik. Hú, szegény ember. És jól öltözik? Nézd, de, a cikkben egy kék alapon fehérpöttyös ing volt rajta, és hozzá egy ilyen jamaikai nyakkendő. Jó, ez akkor olyan, mint az a, az a klasszikus, nagyon rossz vicc, ami, amit a Monty Pythonban ő, úgy mutattak be, hogy alávágták Hitlernek valamelyik beszédét, hogy my dog has no nose, and how does it smell, kérdezi a, a, az őrjöngő tömeg. Terrible! Oh. Jó. Rendben, Ez legalább akkora őrültség, mint az a, az a designer city, amiért gaz New Yorkban sorban állt, és ami most megérkezett Budapestre is. A 444 tesztje szerint azonban szörnyű. Jó, hát szörnyű nem szor. tudják, hogy, hogy mi ezt kell viszonyítani. Próbáltam el, elmenni én is sorban állni. Egyrészt eloludtam, úgyhogy ö, emiatt sikerült sorban állni, másrészt sors volt. Uh -huh. De mondjuk, hogy a kronatról van szó. Egyértelműen a Krónától beszélünk. 2013-ban a két nagy nyugati slágerkaját mind a kettőt sikerült elhozni. Ez 100%-os siker. És melyik volt a másik? Hát volt, volt Rámenburger is a varietében egy hétjégen. Ja, értem. Tehát, hogy a ramenburger is kapható volt, és most a krónáthat is megpróbálta megvalósítani egy magyar cukrász. És te belőle az itoni Igen, és szerintem jobb, mint ami kint volt. Aj. Eretnek. Mondjuk... Emlékeztek, hogy a kint is íz és ez lesz a kedves sütim, de sokkal vállalható volt. Kimaradt közepiről? Reklá... Leklár? Hát azon oké, ügyes volt. Nem free volt, Még Ezért a guztustalan magyar reklámért. kámért. Kinek vagy a zsebében? Én, én, én független szakértő vagyok, én vagyok, tehát én vagyok az első számú magyar krónász szakértő. Annyit beszéltem már róla, hogy szerintem ezt a titulust megadhatom magamnak. Én megszehozom neked, mint felül. Ja, te azon gondolkodtam még elközben, hogy lehet, hogy úgy kéne mesélnünk, hát ha egy után átalakul az emlék, azért ezek szoktak működni, hogy te krónátért repültél New Yorkba. Na igen, ezt tetszik. Most már nem kell triersztik utazni egy jó krónátért. <laughs> Triest, Kikötőváros, hajók. Érzitek? Érzitek az ívet, amit húzok? A tenger illatát mindjárt vissza is zárom az ablakot. Az van, hogy egy olasz Cég a Monaco-jakcsón hát hogy is mondjam, egy ilyen a, a, a jaktok trabantját mutatta be, hogy a, a jaktok, nem is tudom mi ez, Fiat 500 az a, a, az az origó cikke. Szerintem Nissan emlékeztet egyébként. Az cuki volt, az olyan, hogy mindegy elsüllyett a robot, vagy Nissan Micra, az Ford K, tehát a, a kevésbé menő kis autók valamelyiket képzeljétek el. Ez a csajos, csajos autók, és ez egy ilyen csajos jakt. Mondják. Ezzel csajozi nem lehet. Kicsi gömbölyű. Cuki kis jacht, ami 8 személyes, hálóhely is kialakítható 8. benne, és van WC-s. Igen, igen, igen, 8 személyes. Múl fél, hogy 8 személyes. Anya, hogy a többi héten benne ki kell szállni, hogyha WC-t használni, mert nincs benne hely. <gül> ez olyan, mint egy, egy mentőcsónak, egy igazi jachtról. Rájöttem, ezt keresem meg. <gül> Egyező meg abban, hogy Steve Jobs nem ilyet épített magának. Nem, egy nem, az a, nem ilyet. az a kormány sincsen. Na viszont, Ez Kizest, a következő. Ahol, Bocsánat, csak én már, én már szadnék előre, mert ez a kedvencem a, a mai napból a. a Fuss, fussá tovább nem akarom ahol. Duty Free bomba építés, az egyszerűen zseniális. Feri, ne fussá tovább, mert a biztonságiak a retéren el fognak kapni. <gül> hát be fognak lőni. Igen, amennyiben a NSA olvas a, a blog jegyzeteinket, akkor igen. De hát, hogy arról van ugye szó, hogy. E, valaki, vagy valami, nem tudom, hogy ki ez a terminál, cornucopia.com minden esetre egy csomó filmet forgattak arról, hogy miután átjutott az ember a reptéren az ellenőrzésen, a belső részen hogy duty-free-ben vásárolható dolgokból hogyan tud különböző fegyvereket építeni. És van benne bombakészítés, a bombához dezodort használnak, vízzel töltött és kávés ilyen hortozó palackot, de van benne egyszerűen, hát ilyen baltának, vagy mondjuk fokosnak mondanám, ez az egy, egy fokos, amit, amit hát, ez konkrétan az amerikai alkotmányt használták, nyelet, és arra rászíkszalagoztak egy, azt hiszem, hogy ja igen, a Washington Memorial azt az oszlopot tudjátok, ami ott áll Washingtonban a, a nagymedence előtt, annak a, a ilyen kicsinyített és egyébként a hegyező funkcióval bírómását. És ugye ez egy ilyen hegyes végű dolog, na ezt ráerősítették az alkotmányt Tokjára, ezért csodálatosan fejbe lehet csapni a kapitányt, ha nem a repola merre te akarsz. Azt tartja össze az alkotmányt? Hát belenéztem közben abba, ami, ami shotgun készül hajszárítóból, ax dezodorból és még sok minden másból, igen, az az van, hogy nagyon nyugodtan meg kérdező. lehet késelni a kapitányt, amíg kirehogyi a fegyveredet. <gül> <gül> Minden esetre csodálatos és végtelenül, de tényleg végtelenül kreatív szerintem. Az, és nem, is, nem is kreatív, egyszerűen csak annyira szórakoztató, hogy valaki hajlandó végig gondolni azt, hogy a, egy ilyen átlagos szatócsbolt kínálatából tényleg hogyan lehet fegyvert építeni és meg is csinálja, és le is filmozi. volt Most megnézném, ahogy, ahogy így nem tudom, a Feri egyet átalakítják skanzennél. Kialakítanak tényleg egy szatúcsboltot ott. De lehetne kapni varrókészletet, meg minden. Mit kérdezsz egy mai reptén, hogy leszakad egy gombod, amellett, hogy veszel egy másik inget? Hát leginkább a másik ing. Az Talán szóval. még gyűjszű sincsen. <síns> <síns> Igen. Minden esetre inget venni az jó ötlet szerintem. És akkor most végre leránthatjuk a leplet arról a készülékről ami erről itt szóba legyettünk az adás elején, amit szintén jó ötlet lesz venni valószínűleg. Ez a Motorola-nak az új bajnok telefonja a Moto G, ami a Moto X-nek egy nem különösen mm. nagyon lebutított változata. Alapvetően a specifikációja az egy évvel ezelőtt csúcskategória lett volna. Négy magas processzor, meg 300 dpi fölötti képfelbontás, meg eh, minden földi ú. van benne, és 200 dollár alatti áron fogja árosítani a motorola. 180 dollár. Tehát az emberi 16 meg GB memóriával már 200 dollárt. Gyakorlatilag ki hogy ha nem teljesen uh, olcsó, de, de viszonylag belépő kategóriás Androidot akarsz venni, akkor 180 dollár pont. És, ezzel... és az nagyon olcsó, azért ugye? És hány címkártya félbere? Hát egy. <gül> a Viszont vett kettőt annyi pénzért, mint amennyiért most most fennére egy telefont. Hát egyébként igen. És akkor csak össze kell úgy, úgy hogy előrántam. Össze kell, kell őket celluxozni, és akkor a két irányban néző két képernyünk, csak meg kell nézni, hogy melyik csörög. Igen, úgy, hogy vannak azok a, azok a kicsi, kicsi felhúzhatós autók, amik, amik mind a két oldalon talpra tudnak állni. Igen. Úgy e... bármit a gyermekkoromról beszélsz. <gül> Szóval ez a Moto G, ez, ez nagyon ígéretes telefonnak tűnik, mert valóban középkategória, de azért az a fajta középkategória, ami valószínűleg a legtöbb ember kezében akadás és mentesen fog csodálatosan futni, szaladni. Ezzel szerintem megölték a Firefox os úgy, ahogy van. Hmm, miért? Nem feltétlen, mert azért, hogyha azt a 200 dollárt átváltjuk magyar forintra, nem is bocsánat, azt a 200 eurót, mert hogy ugye így váltunk dollárt euróra, hogyha nagy cégebb vagyunk. Igen. Akkor az még géperem mert nem tudom fejbe. Akkor áll, az 53 ezer, igen. Az 60 ezer forint euróval számolunk. Igen, de 180-nal. Igen, aztán ehhez hozzá, jó 180 a jogos, ehhez hozzá 25% áfát, akkor 75-nél tartunk, ekkor még nincs rajta senkinek haszna, és még nem számít. Ekkor vagyunk tehát, függetlenül tehát még... viszont. Uh, igen, és arra még ráraksz dolgokat, hogy a, a, a Speech shop kifizesse a munkásait, mert a Google ugye nem áll veled szóba a Play Store-ral Európában, és akkor a végén százért van egy telefonod. Gyanúsan hangzik, hogy valahogy tényleg a 40 ezeres amerikai árból százezeres itthoni lesz, de hát van benne valami. Tehát, Minden esetre én ennek kapcsán, ennek kapcsán elgondolkodtam, hogy, hogy nem kéne esetleg egy ilyet vásárolni. Illetve egy másik hír kapcsán meg elgondolkodtam azon is, hogy, hogy ugye a huawei nek van egy telefonja, az p 6 amiről már beszéltünk itt az adásban, és amivel kapcsolatban csak annyi az új hír, hogy hát most már nem emlékszem, hogy még idén vagy januárban, de minden esetre belátható időn belül kitket frissítést kap. És engem egyre jobban vonzanak azok a telefonok, amik a kínai ipar gyártásában készülnek, mint ahogy egyébként az összes telefon, csak ezeknek kínai a márkája is. Ugyanakkor nem nagyon próbálnak virgázni mindenféle egyéni blótverekkel, meg módosított Android felületekkel, hanem ott van rajta nagyjából módosítatlan Android, és ezért gyorsan tud viszonylag frissülni. Itt szíteni, miért, ez adik adik a dolog. 6-7 órás hír, tehát teljesen friss, hogy hamarosan jön a P6 Edge nevű változat, amivel 8 magos processzor van, ami ugye már gombozból is sok lenne, tehát minden és az már biztosan mondják a, a 4.4-es Androidot. Aha. Nem vigyázunk, ezek telefongyártóval képzik magukat. Igen, minden jel szerint ez fog történni. E, én egyre inkább azon vagyok, vagy azt gondolom, nem, nem, nem, máshonnan közelítek. Szóval nem tudom eldönteni, hogy mit vesz az ember, hogyha ilyen egy középkategóriás árérték arányában kiváló telefont, vagy egy drága csúcs mobilt. Szerintem drága csúcs, az ember nem vásárol, de, de lehet, hogy most kell visszaadnom a az igazolványomat is, ha egyáltalán volt valaha. Hát, ugye ez mindig nehéz kérdés, hogy most megveszed a közepesen jó, közepesen olcsó valamit, vagy megveszed a legdrágább minőségét? A, a telefon az egy olyan, olyan dolog, ami így is úgy is elhasználódik, tehát abból nem érdemes a, a legcsúcs, azért... Arany, aranybevonató iPhone 5 est venni, vagy akármi, mert az, az úgyis fél egy év ha nem töröd össze, akkor, akkor tönk megy az akkumulátora, vagy, vagy egyéb gondja alakul ki, ami miatt újat akarsz venni. Na jó, csak én ezzel szemben a... meg, bocsánat, ezzel szemben meg, itt az <gül> a, az én példám, aki ugye megvettem egy középkategóriás Samsung telefont, aminek jó, jó, jó nagy a specifikáció, és azóta átkozom és gyűlölködöm rá, és mindig össze is... Ja, az külön. nem fog elmúlni. A telefon az, az egy ilyen gonosz dolog, amit ami, ami csak gyűlölni lehet. De ezt így, tudjátok egyébként, hogy mitől lassulnak be a telefonok, törvényszerűen? Mm, hogy megváltoznak nem az, az elvárásait menet közben. Nem, nem, nem, nem. Ez szemmel látható, jól mérhető változás. Tehát a, a hívás indítás egy perc alatt az mindenképpen egy nem csak hát, egy ilyen percepcionális probléma. Igen, igen, és pont ma úgy döntöttem, hogy megfogadom valamilyen blognak a tanácsát, és mindenféle kesülítő meg, meg fast launcher, meg ilyen dolgokat teszek rá, csak azért, hogy hát, ha elfogadható sebességre vissza tudom gyorsítani ezt a szerencsétlen. Hú, ez nekem annyira kuruzlósnak hangzik. Én szóval, ezt érzem én, is, hogy ez az egy, ami az iPhone mellett szól, hogy abban nem kell kuruzsolni, az úgy megy, ahogy mennie kell, és talán lassú, vagy az újabb appok lassúak rajta, de én azt látom, hogy az én levetett iPhone 3 gs sem, amit most a feleségem használ, az még mindig telefonként funkcionál, lehet vele fotózni, videózni, és telefonálni, és még internetezni is, pedig hát nem is tudom, 5 éves, 4 éves valahogy így. Budnád ja, de... használni még egy hétig? Hát én, én nehezebben, de azt látom, hogy aki, aki ehhez szokott, az nem nem utálkozik rajta annyira, és mindenképpen tudnám használni olyan szempontból, hogy ön kiszámíthatóan lassú. Tehát, hogy van egy olyan sebessége, amihez hozzá lehet szokni. Ahhoz viszont nem lehet hozzászokni, hogy egy telefon, ami néha normális, hogy mondjuk ma elvárható sebességgel működik, az egyszer csak megáll egy percre, és csak így széttárt kézzel fekete képernyőt mutat, vagy megfagy, és akkor megy két megállót az ember a metróval, és aztán egyszer csak örömmel vesz észre, hogy újra mozognak a pixelek. Teljesen elképzelteni, én nem láttam még Androidos os de a, a nagyon olcsó Google-val évekkel ezelőtt, azon a 2.1 kudott, ami eleve kész volt, meg a telefon sem volt, egy, az okostelefonok trabantjáról beszélünk. A mostani az bőven régi, de olyan, hogy megáll két metró megálló, olyan, olyan nincsen. Hát akkor mégiscsak a Samsungot kell egyszerűen csak átkoznom. Mire lehetne próbálni rakni rá egy, egy Android-alapú bármi mást? Azt néztem egyébként a múltkor... De itt akkor végleg linuxos lesz persze az egész uh -huh. élmény. Lehet, lehet venni a, a média ban pár ezer forintért a legvelépőbb szintű Nokia telefonokat függetlenül. És az egész készülék kerül ilyen három ezer forint, valami ilyesmi volt, mintha... Az hogy az ember az okostelefon már elrontja. Tehát az, hogy levelezésen meg térképen legyen rajta, az úgy, úgy jó. Hát igen, meg zenét hallathassak rajta, meg rádiót, meg podcastot meg internetet is meg tudjak nézni, hogyha valami esetleg érdekelne, vagy fontos lenne hirtelen ott helyben, tudjam. És ezt én még hosszan tudnám sorolni, hogy mi az, ami kell nekem abból. Egy tudjak bele, szóval sok, sok ilyesmire használom, és a ezt az nem, az nem az lehet az okos, vagy a buta, buta A notezben is gps től nem majd meggyaráz. beszélek neked róla, de sokkal gyorsabban és hatékonyabban lehet beleérteni, mint bármilyen telefonban, még egy notebooknál is gyorsabb. Igen, de egy aztán sokkal nehezebb digitális formába áttenni, mondjuk egy másik dokumentumban, vagy heti jelentésbe vagy ilyesmi. Nézd, a jegyzeteket úgy is le, le kell tisztázni, mielőtt használható lesz bárki más számára, nem? Hát igen, de ez bilentyűzöttel gyorsabban megy, meg lehet benne keresni, visszamenőleg, meg ilyesmi. Szerintem nekem is lennének jó érveim a digitális jegyzetelés mellett. Elfogadom, hogy kell nekik is lennének. Még el se kezdtük ezt a vitát, de kifutunk Lát, az adásba, hogyha egyszer elkezdjük. Akkor ne kezdjük el, annál is inkább, mert ha már itt a, a két uh, telefonnak az egymás hátára való rögzítéséről beszéltünk, akkor én találtam egy pontosan ilyen telefont, kell biztos nagyon imádnád, de lehet, hogy nekem is tetszeni ez egy fablet, szép nagy kijelzője van az egyik oldalán, és egy ugyanakkor a kijelzője van a másik hmm. oldalán, azonban ez e-papír kijelző a túloldalon, tehát az egyik oldala okos telefon, a másik oldala viszont olvasó. Csúnya fogok beszélni, kedves hallgatók. Ha gyerekeidek hallgatják az adást, akkor egyrészt sziasztok, gyerekek, most fogjátok be a fületeket. Másrészt pedig. Tehát ezen minden, ami rossz egyébként a, a fejlesztésben, az, hogy fogtak két kijelzőt és összebazták belőle ezt a dolgot, ezen mi jelent? Szerintem tök jó. Hát az e-papír kijelző az nem olyan nagyon izé, nem olyan nagyon sérülékeny, hát, még ha tettek rá, Hát de hát Va, van egy telefon, aminek mindkét oldalát össze lehet törni. Ez van még egészen új. Ez, ez olyan, mint hogy egy, egy, nem tudom én, egy autó csak betörhető lámpákból állna, vagy valami. Na de viszont cserében tudsz rajta könyvet is olvasni, még okos telefonálni, és nem kell két kicsit magad hordan. Hát, picit várom az fényképezőgépre szerelt turnmix gépet, ugyanez a kategória. Hát, nem tudom, minden esetre az orosz piac... Okálta ki magából ezt a csodálatos újítást, és fontnak hívják. Engem, engem elcsábítaná ezt hiszem, de mondjuk egy próbát mindenképpen tennék vele. Megfigyelni, hogy egy kicsit. Az általunk egyébként egyáltalán nem az orosz, orosz internet mit mond erre a dologra? Az nagyon gyanús, hogy ezt nyugatra akarják eladni, mert hogy angol és német menőjük is van média -e, feedback -e, share -e, minden nagyon profin felépített oldala valami folyamatosan szemedbe hazudja azt, hogy ez egy jó dolog. Uh -huh. Most az a baj, hogy sajnos most jönni egy teljesen unalmas ilyen, ilyen cégadásvételi hír. Hol, hol unalmas ez? Mindenhol. van. Jó, akkor, akkor megpróbálom izgalmasan eladni. A snapchat ismeritek-e? Hát azon kell sextingelni, nem? Képzeld, hogy azt használják másra és igazán én még nem igazán tudtam rájönni, hogy, hogy mire jó, de időnként kapok olyanokat, amik nem szextek rajta. Tehát Igen, de azért nem... mondjuk is elhagy a Snapchat az Igen, a dolog. amik nem. még! Ez, a Snapchat egy olyan, olyan, olyan <coughs> finkép küldözgetős program, amiben az a pláne, hogy az emberek, akiknek küld a képet, a csak meghatározott ideig, maximum 10 másodpercig nézhetik azt a képet, utána az elvész az éterbe. Mondták ők, de aztán volt ebből az egy potrán, hogy nem így történik. Nyilván, nyilván a technológia ennek, ennek korlátokat szab, meg lehet képernyőmentéseket csinálni, de, de ettől függetlenül ez, ez egy nagyon hihetetlenül népszerű program a Finic között, és akkor most figyelitek, hogy, hogy, hogy Otherism ezt a csoportot, amit nem, nem lehet megérteni, de a marketingesek se kínálják, a szinte láttuk egyébként a kis új mutatott idézőjeleket is kihallatszott a fülhallgatókból, pedig csak félfülőben van. Mert hát nyilván, nyilván lehet ezt, ezt mindenféle olyan képekre, képek küldésére használni, amiket nem szeretnéd, hogy, hogy, hogy megmaradjon a, a másik telefonján. Például mesztelen képek, például bármi, amit el tudtok képzelni. Hihetetlen privítív programról beszélünk, viszont tehát szerintem bármelyik hallgatón két hétvégi alatt össze tudja dobni olyan szintűre, mint ahogy az most letölthető iPhone-ra és Androidra. Ehhez képest most, utas, most volt múlt héten hír, hogy 3, milli, 3 milliárd dollárért akarta őket megvenni a, a Facebook, amikre ők csak annyit mondtok, hogy haha nem. Mert hogy lesz az még több is valaki, majd ő egy nagyobb ajánlattal mondták ők, illetve mondta 23 éves ceo -ja ennek a Snapchat vállalatnak. És, és lett is több, ugyanis kikerült egy pár napra rá az a pletyka, hogy a Google pedig 4 milliárdot adott volna érte, de azt is visszatotisították. Mindezt úgy, hogy egy fikorsznyi bevételen nem volt még ennek a programnak. És Igen. nem is igazán, igazán elképzelhető, hogy hogyan lehet belerakni, még akár reklámokat is. Igen, szóval ezt a, legyobb, a legyobb, vagy. Rém. Itt az alkalomra, hogy lupiztunk. kontextusba helyezzük ezt, a, ezt az árat. Igen, ez három Instagram. Ö, nem, nem, nem, nem, nem. Ez három darab Early Burke ö, osztályú rombolónak az ára. Három rombolóval azért érted, mit lehet csinálni ma a világtengereken? Simályi Árhoz egy ország is, nagyon szeretnéd. Igen, de az is nagyon vicces, hogy ehhez képest pedig csak így összehasonlításképpen, az is egy ilyen adásvételi ír, hogy az Apple megvette azt az izraeli céget, aki a kinek első verziójának a kifejlesztésében is közreműködött. Tehát egy ilyen, egy ilyen érzékelő kamera cégről van szó. Viszont ezekért 345 millió dollárt fizetett mindössze az apple Tehát, tehát 3 milliárdért venné meg a Facebook, a Snapchat nevű két vége alatt összedobható ostoba appot. És ennek a tizedét éri egy sok-sok mérnökből és nagyon sok órából összerakott nagymúltú technológiai cég őrület. És ez még mindig nagyobb a 75 darab Predator drón, amivel szintén el lehet játszani. Hát igen, de persze értem, értem én, hogy, a, hogy a megvenni 30 mérnököt az 30 okos ember, de megvenni mondjuk, mit tudom én, 200 millió tínédzsernek a elérhetőségét, az egy elég jelentős plusz ahhoz a 30 mérnökhöz képest, de mégis a lufizásnak de most kivételesen teret hagyni. Ez, ez pont az a program, ami arról szól, hogy, ez, hogy ezeket a tínézsereket nem lehet lekötni. 200 millió nagyon gyorsan mozgó tínézsert, akinek vagy azt tudod, hogy hol van, vagy azt, hogy mennyivel megy be erre. 200 millió tínézsere, aki akit ahhoz szoktat ez a program, hogy 10 másodperc perc után nem figyel oda semmire. Nem, nem feltétlenül most erről szól, hogy nem az, hogy nagyon öregnek hozzáni, de tényleg a Snapchat az arról szól, hogy volt, nincs. Ugye hát, ahogy... hogy a chat is erről szól, csak ez egy ilyen vizuális chat. A chatnek azért van a, a, a chat programok 90 sok százalék, ex -has mondott szám megőrzi azt, hogy mit írtál. És ez visszakereshető később. Igen, de nem szoktad visszakeresni, mert a csetelés azért lényegében mégiscsak a, az ilyen semmibe vesző mondatokról szól. Ja nem, hát a chatet visszakeressük. És, ezek, és ezek, ezek, ezek fegyverténként kezeljük. Volt az, volt az a link, amit küldtem neked a tavaly októberben, mert beszélgettünk. Vannak, amik így meglesznek, mások pedig örökre elvesznek egyébként, de még úgy mindig jobb külső emlékezetként működik, mint ami bármilyen más területen rendelkezésedre áll. Én szerintem azokat a használati eseteket, amiket ti most emlegettek, azokat a Csettek átlagos felhasználói egyáltalán nem ismerik, és nem is alkalmazzák. Hogy az a különbség, benne. fénygépeket is küldözgettek korábban, ebben az a különbség, hogy ennek alapvető értéke az, hogy amit csinálsz, az, az garantáltan. Tehát, úgy tudsz elküldeni egy képet, vagy egy információt, vagy akármit, hogy nem kell a jövőben is megbízál a, a, a vevőben. Ja, ja igen, és ez nagyon szellemesen hangzik egyébként. Az ön megsemmisítő információ, az Valószínűleg egy értelmes megközelítés. Feltételez, hogy ez működik. Hát, na jó, de most persze az örök, örök kétkedőként feltételezheted, hogy ez majd persze nem. nyilván nem működik, de a szándéka szerint működni akar. Nem, azt Snapchatnek pont volt olyan, olyan ahol megmaradtak ezek a képek. Tehát egy olyan eszközről beszélünk, amilyen megbíznak valamiért, amiről már egyszer beműzősödött, hogy nem igaz. E, igen, illetve most akkor tegyük hozzá, hogy a, a Snapchat mögött Emlékeztek, hogy a múltkor beszéltünk, hogy a Twitter mögötti sztori az még olyanabb, mint a Facebook mögötti sztori, amiből csinálták a social network -öt? A Snapchat az még olyanabb. Uh -huh. ott, ott hatalmasakat pereskednek már most úgy, hogy ilyen, még mindig üzleti modellje nincsen nincs a cégnek, de már kitúrták az egyik alapítót. Uh -huh. Különösen jól hangzik. A Snapchatból még lesz valami. De, de legalábbis nagyon érdemes nézni, ahogy, ahogy összeomlik. Ja, és mondjuk látványos peramint, amit évekig lehet követni, az igazán perverzeknek? A, jó, igen. És akkor ehhez képest azt meg a nem Luffy kategóriába soroljuk, hogy a Raspberry Pi nevű ilyen hitelkártya méretű számítógéből viszont már milliót adtak el a készítők? Igen, majdnem egy év alatt sikerült eladni a Raspberry Pi-ból. Összesen annyit, mint amennyit két PlayStation 4 induláskor. Uh -huh. Ehhez azt kéne tudni, hogy a Raspberry Pi-ok, amiket eladtak, azoknak 3%-a van egy, egy ilyen szerelőasztalnak a második fiókjában, kicsit balra a digitális multimétertől, nem használt állapotban. Uh, viszont vessük össze azzal, hogy BBC Microból kevesebbet adtak el összesen, és hogy az, az mégis egy mennyire jelentős platform volt annó Angliában. Igen, azóta az ember is több egy picit. Igen, de hát valószínűleg ez a Raspberry Pi az összes ilyen, hogy hívják azokat, akik elektrobarkácsolnak? Elektrobarkácsolók. Azok, akiket korábban Arduino felhasználónak feltételeztünk? Így van. Tehát ők, őnekik ez egy ilyen igazi kánoán lehet. Egy számítógép, ami be lehet szerelni mindenhova, nincsen neki borítása, az egész csak egy nyákra forrasztotta alkatrészhalom és a világ legjobb dolgait lehet építeni. Van itt minden tulajdonképpen, ami Raspberry Pi-ra épült, videó lejátszó, alkalmazástól FM streamerig. Szerintem egy tök, tök játék. Olyan dolog, mint a kerék. Nagyon jó érzés elnézni. Igen, még több kereket mindenhol. És hogy önmagában két millió kereket, azzal nem vagyunk bejjebb. Nem, Mert ez... Én hogy ennek az adása kérdezek a fő <tos> Az összes adásnak te vagy a fő szkeptikusa. Hihetetlen borzasztó szerep, ez nem könnyű, de valakinek meg kell csinálni. Na válogass akkor valamit, amit, amit, amit, amit te lelkesedsz. Egy jó vagy kis Ez egy ember, tök jó. Na <gül> ez az. Um, jó, nem, nem, nem, nem minden közelítem meg. De ez azért az a hír, ami nagyon nehéz nem nevetni még a szörnyű is. Egy apa megtalálta a Google térképnek a a műhold kép nézetébe, azt a gyilkossági helyszínt, ahol a fia fekszik, és rendőrök állják körül. Igen, okay. ezt mondta át, hogy ezen nehéz nem nevetni, és valóban gaz mutatja is, hogy ő például nem is tudja megállni ezt. Igen, és hivatalos sajtó lettél, más halálán nevetsz. Igen, ugyanakkor az valóban egy elég vicces helyzet, hogy, a, hogy egy ilyen életpillanatot megörökített a Google Maps. Igen, egy ilyen nem, nem várt Kodak pillanat. Jó, abba hagyom. Kösz. Jó, hát ez ennél többet mondjuk nem is érdemel. A, az egy hasonlóan rövid, ám szerintem ez egy fontosabb hír, hogy pár héttel ezelőtt az Egyesült Államon módosították a repülésügyi szabályzatot, és így már bekapcsolva lehet hagyni az okostelefonokat és tableteket a repülés ideje alatt, bár ilyen repülőgép üzemmódban kell tartani és ezt átvette, illetve átveni tervezi egész pontosan az Európai Légi Ügyeket irányító szervezet is, úgyhogy nem sokára majd az európai járatokon is lehet használni az okostelefont meg a tabletet, de nekem az a fura, hogy ezt eddig is lehetett, nem? Felhívt, után nem. Ja, és most már akkor is lehet. Most, most az a 10 az, az perc, ami miatt eddig, eddig hiszizett az összes kötyös ember, most te, te helyette, hogy miért nem tudják eltenni, az arra 10 percre igazán nem számítana. Uh -huh. Ezek kicsit amit emlékeztek arra az üdvő, amikor mindenkinek az volt a legnagyobb problémája, hogy miért nincsen a metróba 3G, és miért csak Edge van. Igen. Igen. Akkor éreztem, hogy utoljára így. Az meg a másik, hogy még az mondjuk egy ilyen szolgatás képítési dolog volt, ez egy viszonylag teljesen értelmetlen korlátozásnak tűnik, mert hogy nagyon sok olyan eszköz van, amit hogyha, amit, hogyha leraktál sleep simán, és attól még ment minden ugyanúgy rajta, akkor az elég volt az stewardess-nek. hogyha ha attól leesik a repülőgép, hogy a kindolom csak alszik, akkor már régen le kellett volna peregni. Közben a kedves hallgatók is hallhatták, hogy egyikünkhöz megérkeztek a dopping ellenőrök, és ott helyben az adás közben vizelet, kellett produkálnia. Ugye jól hallottam, hogy... De ugye negatív lesz. Remélem. Gyerünk, és pár a kalapácsot. <gül> <gül> és aztán van lesz, még egy nagy kiárosítás. Megvan, megva, hogyan tudjuk ezt úgy spinálni, hogy pozitív pozitívier legyen, és, és nem csak egy ilyen hurrá, kütyük, akármi. Végre egyszer a Security Theater, ami a Reptéren egyébként is 12-ig fel van tekerve, visszavesznek belőle. Tehát most mo, vé, végre csinálnak egy olyan... Végre visszavesznek egy, egy látszat cselekvésből, ami a biztonságérzethez nem igazán adott hozzá, viszont a macerafaktort macera növelte. Ja, ez Arra gondolsz, amikor azt juhárdaszek megmutatják, hogy hol a vész kiállt és mit kell csinálni a mentőmellénnyel? Nem, arra, arra gondolok, a... hogy amikor a kezedben mezítlábbényszerd a kapun. Aha! Az, ugy, az ugyanannyira nem ad hozzá a, a, a, a repülőtér vagy a repülés biztonságához, mint az, hogy kikapcsoltad a, a, a kütyüdet felszálláshoz. Uh -huh. De most az egyiket legalább feloldották. Értelek. Na, van itt még egy e, kereskedelmi témájó hírünk, az pedig az, hogy a Yahoo-nál van doménból. Kitakarítják a padlász a És nál És körülbelül... Egy ilyen cipős dobozt tele doménekkel. Akkor is volt jó, jó ötletnek tűnt felirattal, olyan remek doméneket lehet megvásárolni, mint a sandwich.com, a blogsport.com, a sled.com, a jockeys.com, és még, még egy rengeteg, tehát tényleg ilyen több száz... avi.com, crackers.com, azért a az lehet egy jó kiberbiztonsági dolgot. Jó, hát a, a, a, a wow. transmissions.webserver.com, hockeytv.com. szerinted töltsük az adásnak a hátra levő részét, hogy itt a doméneket olvassuk. Hát, vagy a... esetleg pont, hogy de. Annyi, annyira jó... MyCardIsGreat.com. Mikor volt ezt jó ötlet megvenni? És a, vajon miért nem tudták a for11.netet használni? Tehát számmal kiírva, betűvel írva hogy 4, majd számmal, hogy 11. És ebből megvették a netet és az orgot is. Hát Igen, És tök. vannak egészen olcsók köztük. 100 dollárért a sulész.com-ot már meg lehet kapni. Ha, az még működő is. Uh -huh. Igen, amelyemben egy jó egy cipőfűző portát szeretné üzemeltetni. Ezt a és árusítással. Elektronikus fülbevalót, ha szeretnétek árusítani, akkor az E-Earnings, e tehát az elektronikus kereseteket nem a fülbevalót. Nem ugyanaz. Viszont azt, azt a technikai megjegyzést tenném, hogy nekem úgy tűnik, hogy az órával már megint hadilában állunk, illetve ő áll hadilában, és az mégis sem lenne hogyha most kezdenénk bele az összes ilyen komoly e, témánkba. Mi lenne, ha nem kezdenénk bele mit is gondoltuk erről? Komolytalanok leszünk? Hogy, hogy maradnánk ki egy komolytalanok. gyorsan. Ja, igen, igen, igen. Most De... segítek ebben a doksiban áthúzni a fontos témákat. Szuper. És akkor inkább ez a bankkártya másoló dolog, illetve a bankkártya helyettesítő kütyű az azért nem is olyan komolytalan, sőt inkább szerintem azért elég komoly cucc készült egy olyan coin-nak nevezett plasztiklap, amiben van bluetooth, van valami chip, meg van egy e-papír kijelző is, és azt hivatott elérni, hogy az összes mágnes csíkos vagy csípes kártyádat, amit most használsz, azt ő tudja helyettesíteni úgy, hogy ő maga készít egy másolatot, vagy hát pontosabban egy hozzáadott adapter segítségével. Meg számítógép segítségével lehet készíteni egy másolatot a kártyádról, arról, amit a magnesi vagy amit a chip tartalmaz rajta, és azt beleplantálni ebbe az univerzális kártyahelyettesítőbe. És akkor persze már látom itt az adásnaplóban is mindenki poénkodott azon, hogy ez, hogy ez egy, mennyire egy ilyen veszélyes hülyeség, hiszen el lehet lopni vele másoknak a bankkártyáját. De ahogy én olvastam, azért nem egészen erről van szó, mert mindenféle elég. Jól átgondolhatnak, tőle biztonsági megoldások vannak benne. Nem, ezzel, ezzel csak én akarsz még lelkesedni, vagy lelőhetem? Lelőheted, ha leszeretnél. Szóval én azon gondolkoztam, hogy vajon, vajon vásárlói szempontból vagy eladói szempontból ijesztőbb ez? Mert ugye a vásárlói szempontból úgy néz ki, hogy van egy, van egy viszonylag olcsó kötyű, amin bárki el tudja húzni, a, amit egyrészt bárki meg tud venni, és áthúzza rajta a kártyámat, és akkor neki is megvan az én kártyám. Hát a kártyádon szereplő adatok, de nincsenek meg hozzá azok a, azonosítók, amike, hát amik... Hát, de az ezen edébként... az a készüléken sincs És a, a, a chipes biztonság, amit azért raktak bele, mert a mágnes csikot rohadt könnyű volt másolni. Hát az, azt nyilván nem tudod használni. Ugye az, az a trükk, hogy ez felveszi a mágnes csikon az adatot és visszajátsza a készülékbe e, direkt az iPhone-on keresztül illet az iPhone-odra erősített kereszt, kütyűn keresztül Igen. a mágnes csíkodnak a jelét. Igen, de tényleg nem értem, illetve hát inkább úgy mondom vitatkoznék, hogy nincs, szerintem ezzel nincsen baj, hiszen nem, tudja, nem tudják a PIN kódomat, tehát lemásolhatják a kártyámat, de a kártya önmagában nem elég, illetve azokban a helyzetekben, ahol elég, ott többnyire az se olyan nagy baj, hogyha lemásolják. Oké, akkor a mondom a... Vár... Mond... Bocs, mondjad... Be. Azt akartam mondani, hogy pont ugyanez a helyzet a, a sima chip nélküli bankkártyával, amiket azért vitték ki a piacról, meg azért cserélnek le, mert a bankok meg úgy ítélték, hogy, hogy az, hogy csak egy magnéskód, ami lemásolható, és egy pin kód, meg megtudható más eszközökkel, az kevés. Na jó, csak itt ugye arról van szó, hogy úgy tudja valaki ezzel az eszközzel e, ellopni a kártyádat, hogyha egyrészt tudja a pinkódodat, másrészt pedig megszerezte a kártyádat most ha már ez így van, akkor a kütyű már nem kell hozzá, hiszen nála van a kártya, és tudja a PIN kódot. Igen. Tehát a kütyű az ebből a szempontból nem... E, a kütyű csak megegyszerűsíti az azt, ami eddig is, is megvalósítható volt. A kütyűben most kevesebb védelem van, mint a mostani bankkártyámban. Ez, ez a kütyű az azt a biztonsági részt használja ki, amit az európai bankkártyákban már megoldottak. Az amerikaiakban még, még nem mindenhol, és ezért, ezért tudja ezt most így eladni, mint megoldás. E, ugye... Azt, a, azt azért ó, tegyük hozzá, hogy, a, hogy ezt a kártyát nem arra szánják a készítője, hogy bankkártyákat helyettesítsen, hanem csak úgy általában mágnes kártyákat, amin adott esetben sokkal keves, kevésbé szenzitív információ van. Tehát egy, egy ilyen pontgyűjtőkártya, vagy hűségkártya az nem annyira veszélyes talán, mármint annak az adott esetben elbírtoklása. Ugyanakkor milyen iszonyú menő, hogy egy darab kártyát kell, csak magaddal vigyél. És akkor itt jön a másik, amit akartam mondani, amúgy én ezt nagyon szeretném szeretni. Más kérdés, hogy pontgyűjtőkártyák használtam, egy nagyjából uh, így feladtam. Próbáltam egy darabig szeretni, sosem volt nálam az, ami kellett volna. Ha minden nálam volt, akkor így volt egy háromszor vastag tárcám, mint amit szeretek magammal cipelni. Hm. És... Uh, és végül kikerültem ebből a játékból. A másik fele meg az, hogy technológiával helyettesítünk valamit, ami korábban nagyon egyszerűen működött. És ha egy pontgyűjtőkártya nem működik, akkor hát istenkém, akkor nem írták fel, hogy holnap olcsóbb lesz a szalámi a szuperszottól. Tehát pont nem te mondtad a megoldást, hogy azért kerültél ki ebből a körből, mert pont mindig nem az volt nálad, vagy túl vastag volt tőle a tárcad. Pusztán erre az egy dologra próbál ez a cucc megoldást adni. Igen, és helyette van egy cuccod, technológia. Az meg a másik, ami, ami nincs egy, re, egy reset gomb, egy újraindítás, egy akármit. Tehát tudod, hogy van valami, ami nem válaszol. És ezt nyilván csak gikként utálom, mert az embert majd maximum frusztrálja, hogyha rosszul adották meg az igazi felhasználót. Én viszont nem szeretem az ilyeneket. De most te arra, nem arra akarsz kiukadni, hogy ha ez a dolog rosszul működik, tehát hogyha nem volt sikeres a tervezés, akkor, akkor majd rossz lesz a használatban, vagy akkor rossz lesz a gyakorlatban? Mert hogy én abból indulnék ki, én az ártatlanság vélelmének hős védelmezője, hogy amíg csak így ennyit tudunk erről a COIN nevű dologról, addig gondoljuk azt, hogy meg tudták csinálni a leckét, és értelmesen van összerakva a dolog, és nem egyszerű másolni, ja. mert működik ez a bluetoothos védelem, ami ugye az, hogy össze van jelentkező a okos telefonoddal a kártyád, és hogyha elkerülnek egymás közeléből, akkor a kártya kikapcsol. Szóval, ah. hogy ezt ha jól oldották meg, akkor tehát még nem érdemes előre belejük verni a csúfot, nem? Nem, persze, csak a tekikparról beszélünk, ami a esetben tud működő dolgot kiadni első lépésből. Ezeknek momentán egy imásfilmjük van például. Nyilván ilyen a koncepciót adják el, de a koncepció engem vonz, hogy a sok kártyát egyre lecsenélhessen, és hogy arra újabbakat és újabbakat tölthessek fel. Amúgy hány kártyát használsz? Én? Aha. Hát... Ö... Úgy mondanám inkább, hogy hány olyan kártyám van, amit használnék, hogyha nem kéne hozzá egy nagyon vastag tárca, amit én sem szeretek. Egyébként azért sokat, igazándiból ott vannak a, a könyvesboltoknak a kártyáitól, az egészség egészségpénztári kártyámig bezárólag sokféle dolog van. A könyvesboltnál tökéletesen működik az, hogy jól napot kívánok, van kártyám, de otthon és elmondod a nevedet, és reírjek. Na jó, de ez a kelet-európai hekkelés egy rendszernek, aminek elvileg így nem lenne szabad működnie. Hát ez is nem is egy, egy megoldás, ez nem egy alternatív és egyenértékű megoldás, hanem ez egy, ez egy hiba a rendszerben. Egy olyan hiba, ami sokkal kényelmesebb, mint maga a rendszer. <gül> <gül> <gül> Tehát megoldás. Igen, hát ez, igen, igen. Kedves hallottak, nyilván el, elhőve hallgatják azt, hogy, hogy ebben az adásban mi rendszeresen. De vitatkozunk azon, hogy vajon szörnyű dolog a technológia, és próbálunk ellene felhozni mindenféle érveket. Szörnyű dolga, a technológia. Szerintem az, az értéke. Tehát, ahhoz, hogy elhiddassuk a technológia csodálatosan, van egy csomó oldal, ahol mindig elmondják azt ilyen YouTube videókkal, hogy ismét milyen faszadologi jön ki, most majd lehet spániát is mosni a mosógépben. Mi legalább felvetjük azt, hogy lehet, hogy ez fasság, és megfullad a kutya közben. Hát <gül> mm, jó, jó, de. Eh, ez ugye nem a technológiáról szól, hanem a marketingről. Még a spánierről. Meg a spánierről. És lehet, hogy akkor mégiscsak az adás címét robotrőtvadról mosott spánierre módosíthatnánk, mert az csak sokkal érdekesebb. És egy olyan csodálatos végszónak tűnik, hogy én fel is vetném az elköszönés esetleges lehetőségét. Ám legyen. Pedig még nem is beszéltünk arról, hogy én mennyire gyűlölöm az ilyen klubkártyákat alapból. Hát, a törzsvásárlói. Törzsvásárlói. Egy régi rádiónak, Egy a régi adása, adás címével szeretnék akkor jelentkezni, zsűlölet. Ezért fiatal vagyok szerintem viszont. Igen, attól tartok minden esetre, ez a zsűlölködős adásunk volt az egészen biztos. A? És... Az egyik. A következőben coming out olhat Cike Nekem van. Szervusztok, hallgatok. Sziasztok! Sziasztok.